Nagyvárosi dilemmák. Műhelyi beszélgetések a városról, a városi létről. Jó napot kívánok! Üdvözlöm a tisztelt hallgatókat! Kolundzsia Gábor vagyok. Bányagéz a távol én vezetem most ezt a mai műsort. Valgörthős Béla ő mellettem, és majd kicsit később remélhetően Baloggyűlét is megérkezik. A telefonszámaikkal kezdem, ahol elérhetőek vagyunk, 4890999-es városim, vagy a 322898 as ás mobil számon vagyunk elérhetőek. A mai téma... Aztólképpen a múltkorinak a folytatása, amit valaki időttel kezdtünk még pár hetekkel ezelőtt, tehát ökológia, a fenntarthatósága, a földnek a védelme, és általában a jövőnkkel való törődés. Talán azzal indítanám, a felveletésként, hogy márciusban, tehát kezdem azzal, hogy a zöld civil szervezetetek, környezetvédő, értékvédő civil szervezetek, elég sokan vannak egyébként, minden évben tartanak egy országos találkozót. Ennek a helyszíne változó, és az idei országos találkozó az Pécset volt, Máciusban ezen részt vettem, és hát láttam azt, hogy rengeteg sok téma van, amire a civil szervetek többnyire reagálnak, egy részüket maguk kezdeményezik, és hát kinek-kinek a maga témaköre ugye a legfontosabb, és hát azt kell mondani, hogy ezekkel mindenki el van. Na de, utána, hogy ez a találkozó úgy lezajlott, végig gondoltam ezt az egészet, és a következő utat az uh, Ahhoz, hogy ezt a földi civilizációt akárcsak megközelítően is uh, ilyen formájában fenntarthassuk, a földi életet akárcsak megközelítően is ebbe a formájába fenntarthatóvá tehessük. Uh, tehát magyarul mondva a a saját életünknek jövője is legyen, jövőnk érdekében, hogy érdemben cselekedhessünk, ahhoz először is a fogyasztás, jelenlegi fogyasztási szint lényegi csökkentésére lenne szükség, a fogyasztási szokásotnak a radikális megálltasztatására, a tervezés érdemévé és valóságos átételére és egy nagyon kemény elosztási rendszerre mindez globális méretekben, ahhoz, hogy ne csak beszéljünk fenntarthatóságról, hanem ténylegesen tegyünk is érte. Na most hát, jó kérdés, hogy ennek mekkora realitása ebben a mai globalizált világban, már pedig nézzük szembe a dolgokkal, bármilyen furcsa is ilyeneket hallani, de ez látom én egyedüli lehetőségnek ahhoz, hogy még a, a szakadékba a szaladó civilizációnknak a, a vonatát még utolsó pillanatban lefékezhessük. <kül> Hát talán felveletésként ennyit mondanék, és a később években természetesen még kibontjuk ezt a témát. Úgyhogy ezzel az indító mondattal hát, folytatnánk a múltkori beszélgetést, amit tulajdonképpen ezzel fejeződött be. Én, én azzal mutatnám Gábor bevezetőjét, hogy nemrég olvastam, egy uh, nagyon, uh, nagyon jó kis aforizmát ha lehet ezt mondani. És uh, hát ha valami kezdves, tudja, hogy kitől származik, szívesen venni, mert én is olvastam, de sajnos nem emlékszem az, hogy ki, kitől fogok most idézni körülbelül. Ez arról szól, hogy az előforrások tekintetében csak a nap van, ami a földben van, az konzerv, és mi azt fogyasztjuk. Ez annyira melbevágott, amikor ezt olvastam ezt a gondolatot, ez egy hosszabb elemzés volt, csak én ezt szűrtem le belőle. Ezért nagyon is jó lenne, hogyha tudnánk, hogy ki is volt ez a szerző, aki ilyen szépen összefoglalta ezeket. Tehát, hogy valóban itt tulajdonképpen nem, a rövid életünk során ezt nem tudjuk fölmérni azt a Érdetlen problémát, hogy a környezetvédelem kérdése milyen nagy súlyként nehezedik egyre inkább az egymás követő generációk vállára. Ugye volt annak idején, kb. A 20 évvel ezelőtt a, a Börtland jelentés, amelynek az volt a fő mondani valója, hogy, hogy minden generáció körülbelül annyit e, használjon el a természeti javakból, amennyit a következő generáció e, tehát amit ő föl tud használni, és ezzel nem sérte a következő generációnak a hasonló igényeit. Ami persze ez is sántít ez a gondolat, de ezért értjük a lényeget, hogy, hogy senki ne vegyen el többet, mint amennyire szükség van, de ki fogja ezt szabályozni. Ugye Gábor is ezt veti föl. És ugye azt hogy az energiatermes és fogyasztás problémái az ilyen erővel álltak elő, hogy eltűnnek állat és növényfajok, hogy, hogy egyre szűkisebbek az édesvízkészletek, hogy az urbanizációs és az ember által okozott környezetvédelme ártalmak, által okozott megbetegedések, ugye hát ez gyakorlatilag az szinte járványszerű. Tehát hogy, hogy lehet ezt megoldani? Ugyanígy a globális felmelegedés ugye, problémája. Tehát hogyan tudjuk ezt beilleszteni az egyéni és a csoport érdekbe is, tehát hogy ugye hogy értől az óceánék, tehát kvázi mindenki érdeket legyen abban, hogy ez a folyamat lelassulni és megálljon. A, én azt gondolom, hogy hogy gondolom, hogy a hallgatók is tudják a a szűnjövőni perspektívákat, hogy hogy fog emelkedni az energia el fog az élelmiszer vagy bizonyos régiók elszivatagos a többi. Úgy mégis honnan hogy tudnánk megragadni, hogy ez a fő kérdés, utána megragadni a, a kiút tehát az első lépést, ugye, ugye a kínaiak mondják, hogy a leghosszabb út is az első lépése kezdődik. Tehát én úgy gondolom, hogy, hogy valahol a, a lokalitásnak van nagyobb szerepe. Ugye azt az ember az egyén is jobban átlátja, és sokkal közvetlenebbül érik a, a károk, illetve az előnyök, vagy örömök, vagy bármik, tehát sokkal könnyebb ugye a helyben elindulni. De mégis, ugye ott van egy másik probléma, hogy attól, hogy mi kidobjuk a szemetet a kukába, vagy szelektívvel gyűjtjük, és, és újra is felhasználjuk, attól még ugye a nagy energiafogyasztók és a nagy energiafelhasználók nem lesznek e, e, takarékosabbak, és nem, nem, nem lesznek tudat, környezet tudatosabbak. Én, én a saját szakmai e, tapasztalatom alapján arra következtetésre jutottam, hogy az ökováros gondolata, amelyeknek már nagyon szép irodalma van, és, és hát főleg a skandináv országokban egyre inkább terjed is ez a gondolat, ami lényegében azt jelenti, hogy, hogy nem csak a, az ökológiára ügyel a, a közösség, hanem ezt az öko gondolatot az ökonómiával is összeköti. Tehát az ökonom és az ökológia egységéről van szó. Tehát nem lehet úgy környezettudatos... A lakókörnyezetet, vagy a munkakörnyezetet kialakítani, hogyha a közben olyan tevékenységet folytatunk, amely szennyező a környezetet, de mondjuk sok bevételt hoz, és ebből tudunk bizonyos visszasatolást végrehajtani. Tehát ö, azt gondolom, hogy eleve olyan gazdasági tevékenységet ö, kellene ösztönözni, itt ugye órási felhelyességük van a, a mindenkori kormányoknak, amelyek a, a takarékosságra ösztönöznek, illetve a, az Újrafelhasználásra. Közöltök egy gondolatot, hogy település tervezéssel, település foglalkozom, és örök vitánk van a közlekedés tervezőkkel, mert pont fordítva fogjuk fel a, a kérdést. Ugye a közlekedés tervező az azt gondolja, hogy minél gyorsabban, minél messzebbre, minél rövidebb idő alatt lehessen eljutni, mivel pont fordítva gondoljuk, hogy minél kevesebbet kelljen közlekedni. Úgy ez is egy szakmai. Ellentétet persze nem feloldhatatlan csak ugye mások az érdekek. Tehát én szemészetesen azt gondolom, hogy minél kevesebbet kell közlekedni, minél többet töltsünk a családdal, munkával, szórakozással, bármivel, ugye a közlekedés az ugye bizonyos értelemben egy hatékonytalan idő. Igen, a közlekedés egy neolégokus pont és alapvető kérdése a világunknak egyre inkább. Minden energia, mind anyag felhasználás szempontjából, mindig szempontjából és erre ki fogunk térni még, mert egy pár szóval beszélni fogunk majd a főváros készülő új közlekedési koncepciójáról is. De mindezek előtt én a legalapvetőbb meglátással kezdeném, hogy, hogy szerintem az első lépés az, az tízezer mérföldes úton az első lépés az, hogy az, a közérdeket tekintsük elsődlegesnek a magánérdekkel szemben. Ez úgy kimondva evidens, de valójában nem érvényesül. Tehát még ha hivatkoznak is közérdekre, akkor is kiderül, hogy valamiféle magánérdekek mozgat, mozgatják a háttérben a dolgot, és hozzá kell gyorsan tennem, hogy a közérdek nem a individuális és önző magánérdekek összessége, hanem egy olyan ö, jövőképpel és perspektívával is rendelkező magatartás, ami valóban figyelembe veszi részben az utódaink érdekeit, részben más élőlényeknek is a, a létezését, tehát egyáltalán teremtett világnak a, a mintáiba, mintája szerint működik. Tehát ez, az, ez a valóságos közérdek, és ami, ami nem így működik, az gyakorlatilag ilyen ö, állruhába mutatott butat, magánérdek, amit ö, megválasztott képviselőink úgy adnak elő nekünk, mintha az lenne. Tehát ez az elsődleges, hogy a közérdek elsődleges legyen a magánérdekkel szemben. Üdvözlöm, közben Marúgyudutat, akkor megérkezett világgal a kezében. <gül> É, szóval, és ez a, ez a kiindulási pont, ez az alfája az egésznek, ebből, ebből következik minden, részpolitika, minden feladat, minden egyéb. Egyébként a közlekedésről most egy röviden csak annyit, hogy már maguk a közlekedés tervezők is a jobbak persze, rájöttek arra, hogy a közlekedésnek a volumenit csökkenteni kell, tehát amit már 15 évvel ezelőtt a második millennium című tanulmányunkban már akkor leírtunk, hogy nem az a megoldás, hogy még több út, még gyorsabb, még kevesebb ideálat, és nem egy dolgyen a város, és nem a kigényeket kell feltétlenül hanem csökkenteni kell az igényeket, tehát kordába kell tartani. Itt is bejön, amit az elején mondtam a tervezés, hogy, hogy nem loholok az események után, és most 15 év után az események rá kényszerítették a közlekedés tervezetnek a legjavát, mi csak a legjavát, hogy leírják, még így óvatosan, finoman, hogy bizony-bizony igényeket csökkenteni kellene, és mert, mert egész egyszerűen kielegíthetetlen, Ez ennek, a, ennek csak eleje van, de vége nincs, Más kérdés, hogy a real folyamatokban egy ilyen ter mennyire fog érvényesülni, mert el tudom képzelni, hogy most deklarálja ezt a fővartó közgyűlés a holnapi napon, de hogy érdemben lesznek erről az irányuló lépések, hát abban nem vagyok biztos. Tehát még egyszer mondom, hogy szerintem az alfa az egésznek a közérdek elsődlegesét értel magán érdekes szemben, ami a mai globál kapitalizmusban, hát nem éppen trendi. Kicsit <kül> egy ilyen kis kurta gondolattal folytatnám, hogy ez a globalizáció, ugye ez volt az a végszó, amiben be, bekattant bennem ez a gondolat, hogy tehát ugye az ökológiai válság szükségéppen elvezet egy ökonomiai válsághoz. Vagyis ugye másképp fogalmazva, hogy a közvet pusztító gazdálkodás a létfenntartás ökonoméját veszélyezteti. Tehát ugye ennek logikus következmény, ha jacosan gondolkodunk, hogy egyre drágább lesz az energia és az élelmiszer. Tehát ennek a közlekedésre való, azt mondom, kicsit furcsa az összekötés, tehát a közlekedésre való visszahatás az az, hogy, hogy igenis meggondolják az emberek, hogy közlekedjen, de közben ott van, tehát a, tehát a helyi viszonyokat és a helyi adottságokat kihasználni akár a hulladék újrafelhasználása felhasználása a helyi élelmiszer termelésben, ugyanakkor előjön egy globalizációs előny, ez pedig szerintem a, ez az internet és a információs társadalom a telekommunikáció. Tehát én, én ebben egy. látok egy pici reményt, hogy ez a távmunka a távogtatás, amiattén azt értem, hogy megnő a lokalitás jelentősége tehát azzal, hogy kevesebbet kelljen közlekedni, mert egyez drága, megszükségtelen is. Yeah. Tehát hát. én értem, amit mondasz, csak én azt gondolom, hogy meg kell találnunk azokat a kis zsengi hajtásokat, amiket nekünk ápolni kell. És tehát azt gondolom, hogy, a, hogy ebben én egy, hogyha kivetítem ezt a logikát, azt is el tudom képzelni, hogy akkor, hogyha a helyben nagyobb lesz a foglalkoztatás, tehát kevesebbet közlekedünk, többet vagyunk a családdal, akkor az is fölmerülhet, hogy nem kell a, mondjuk a nagyszülőket egy távoli szeretet otthonba elvinni, mert otthon vagyunk. Csak átugrunk a szomszéd e, utcába vagy, vagy lakásba. A gyerekkel nem az autóba fogjuk nevelni, meg kikérdezni a, a leckét, hanem mi együtt otthon dolgozunk. Tehát én azt úgy el tudom képzelni, tehát ugye nem, nem mindig előnysek a személyes példák, de azzal, hogy a, ugye az ember a laptopjával, a mobil internetjével, mobiltelefonjával bárhol tud dolgozni, tehát én nyugatban el tudok menni a, a gyerekekkel bárhova, miközben <tudok>, tudok dolgozni is, és közben ők is be tudnak kapcsolódni, akár a saját ö, ö, ö, közösségeikbe. Tehát én ezzel csak azt akartam mondani, hogy persze most megint egy mobilitást mondtam, de ez a mobilitást nem feltétlenül mozgás jelent. Egy virtuális hát mobilitás. Ehhez még csatlakoznék, aztán engedjük, kibontlakozik a zsidutat is. A mostani, általában emlegetett fővárosi közlekedési koncepció el, autóizálásnál elhangzott, hogy az utóbbi 20 évben a közlekedés volumen-e száz százaléka növekedett. Na most, és pont ez az, az időszak, te emlegedsz, hogy az internet, meg a hálózatok, meg az elérhetőség, meg a távmunka, 15 évvel ezelőtt ugyanezeket leírtuk, és folyamatok pont az ellenkező irányba haladtak. Valóban így van, ahogy mondom, ezeket a eszközöket akár jóra is lehetne használni, tehát valóban a technikai lehetőségek fönnállnak, és mégis így történt az ellenkező irányban, sőt, hozzáteszem, amit az előbb mondok, mondtam, most csak megerősítem a közérdek, elsődlegesebb a magánérdeknél, mi történt. Ez a 15 év alatt, amióta ez a tanulmány elkészült, hiába írtuk le figyelmeztetésül, hogy milyen veszélyek fenyegetnek, rendre megépültek a bevásárlóközpontok központok távol a városoknak a központjától, növelve az autóforgalmat, jócskán egyébként, munkahelyeknek az ezrejék keletkeztek ilyen zöldmezős területeken, ugyancsak távol a településektől, bezálltak iskolákat, bezártak kórházakat, ami szintén generálja a forgalmat, tehát ez az időszak, ami valóban lehetőséget nyitott volna arra, hogy érdemben menjünk a tábunk és a lokalitás felé, pont az ellenkező mentünk, ebből következően csak azt tudom mondani, hogy a, a közlekedési költségek bizony még mindig nem elé drágák, radikálisan drágulniuk kéne ahhoz, hogy lehessen a tantusz végre, hogy, hogy valóságos, érdemi cselekvéseket kéne tenni, a szövegen kívül, amit egyébként időnként hallunk. Igen, Gábor, hogy most szóhoz juthatok, akkor, akkor végül is ez, amit a média állandóan imamalomként mond, ez a közérdekérvényesítés, hát ö, tudomásuk kell venni, hogy ez a 18 év, <coughs> lassan 20 év, ami eltelt a rendszerváltozás után, ez nem, nem volt elegendő ahhoz, hogy a demokratikus struktúrák, amelyek érvényesülhetnék a közérdeket, kialakuljanak. Szóval eleve egy, -egy elpancsolt, elmaszatolt rendszerváltás volt, tetszik, nem tetszik, ugye nekünk állandóan azt mondják, hogy civil nem politizál, és ugye civil, az a civil, aki nem politizál, az jut is pályázati pénzekhez, ezt tudjuk. Hát mi, akik itt vagyunk ugye a partvonal szélén, és onnan próbálunk már bekiabálni, szak bekiabálni. ugye szak korunk, életkorunkból, ugye 50-en 50 túl vagyunk valamennyien, bekiabálni és segíteni a tapasztalatainkkal. Egyelőre viasz van a fülekbe. Valószínű, hogy valami kataklizma fogja rákényszeríteni a társadalmat arra, hogy hát ami alakul, elégi az ilátjuk, hogy alakul. Most is ugye van a nyírségben ez az alma botrány. Kénytelenek a kezükbe venni. Hát a süket az elit, ha az elit úgy, mint Odüsszeusz, ugye bedugja a fülét viaszsal, akkor kénytelen a, a, a, a kis ember kézbe venni a saját életét, és e felé haladunk. Egyébként a fejlett országokban, Anglia, meg ugye Skandinávia, ott már a lokalitást kimondottan kormányzati szinten készítik elő. Ugye tudjuk, hogy Svédországban 2015-ig, ha jól emlékszem, ott a teljes nagy energetikai rendszerekről le akarják választani a, a lakossági fogyasztást, tehát ez egy, egy biztonságot jelent. Ezt ugye Zsolnai László gazdaságetikus, ez eléggé hirdeti ezt a ezt a metodikát, de nem tudom, hogy meghallják-e itthon, mert teljesen, a jelenlegi fejlesztések teljesen ellenkező irányba mennek Magyarországon. Minél nagyobb rendszerekre, minél jobban rácsatlakoztatni rá a hallottam már ilyen, hogy tanyággázos elgáz... Bocsánat, igen, igen. Szóval gázvezetékre csatlakoztatása, Ugye, a, a, ami nálunk nagyon veszélyes, és ez, a, ez szerintem az előző rendszerből megörökölt dolog a, a hamis kommunikáció. Szóval az, hogy, az, hogy például tegnap hallom a, a nagy vitát, ami egyébként még én is, amikor az állami gazgatásban dolgoztam már akkor is, 98-ban még ott voltam, aztán 2005-ben végleg kihajítottak, mert túl sokat tudtunk, és állandóan akadékoskodtunk a szakmai aggájainkat, hangoztattuk. Szóval a természetvédők és az erdészeknek a vitája. Tegnap hallom a rádióba, az erdészek, az erdők kivágását azt egy társadalmi köz, közérdeknek ö, titulálják. Ugye, tehát ez, ez az állandó hamis ö, demagok kommunikáció, ami gyakorlatilag, még nem izzadta ki a társadalom, hogy ez befejeződjön. Még, hát a média ugye elnémítja a társadalmat. Most itt ülünk a médiában de ezt kell, hogy mondjam, és mondtam is neked, hogy utoljára jövök, és ezt valóban be fogom tartani, mert pont te írtad a könyvedbe, ugye a, a Titanic <gül> pusztulása, vagy az európai... Nincs páni. Igen, kultúra hanyatlása, hogy, hogy a média ugye, vagy hát ott, ott a zenekar muzsikált, amíg el nem süllyett tényleg, és amíg ketté nem tört az óriási hajó, és a média ugyanezt csinálja, és én ebben nem vagyok hajlandó részt venni, hogy a zenekar játszott, miközben a Titanic süllyed, az emberek pedig mentették, ami menthető, szóval én a másik csapathoz akarok áltálni, aki menti, ami menthető. Hát, most éppen most még egy, még egy mondat aztán, amíg, amíg látom, most belétek folytattam a szót ezzel a, ezzel a gondolatmenettel, de éppen a Magyar Tudományos Akadémiának voltam néhány napja egy um, szellemi műhelyében, az Anta aki az éghajlatváltozással kapcsolatos munkacsoportnak a vezetője, ugye Angliában nézte az éghajlatváltozásnak a társadalmi következményeit, vizsgálta, és most idehaza is, ugye ő kezdeményezte az éghajlatbalát települések szövetségét, egyebek száll, szóval ezek megint olyan olyan, olyan fuszi de hát lelkismeretünk szerint megteendő dolgok, hogy iniciáljuk az emberekbe azt, hogy ami például Angliában elkezdődött, ez a Transition Towns, ez az átalakuló városok. Hát ezt állítom, hogy nálunk a, a, a hamis, hamis demagóg elit az, az gazdasági elitre gondolok, sajnos ezt kell, hogy mondjam, az meg fogja lovagolni, hogy az átalakuló városok náluk a lebetonozást jelenti, a minél több metrót, meg a minél szaborzalmas, szóval mert látjuk, hogy mi van, én látom azt, mint Ke, Alapégzettséggel kell hogy az utóbbi tíz évben a nagyvárosok és kisvárosok parkja is megfogyatkoztak a lebetonozás és a ledízburkolatozás és az egészen, egészen horror. A nyírás. Ö, a a Igen, de mondom, a, a most voltunk Gyulán is egyszerűen katasztrofális, ahogy azt a gyönyörű kicsi várost iszonyatos pénzekkel igyekeznek tönkretenni, teljesen felesleges beruházásokkal, ilyen vízesések, meg valami, az egész egy totál, egy ilyen PR, egy ilyen PR város fejlesztés folyik mindenhol, ezt Kaposvártól kezdve mindenhol elmondhatom, ami teljesen ellentétes trend, azzal, amit kellene csinálni, ugye az, hogy minél kevesebb felületet betonozzunk le, minél nagyobb szövet felület legyen, mert 5-10 fok körül, képes csökkenteni a hőmérsékletet, egy, egy zöld felület, egy park, és ugye nem beszélve a páratartalmasan több is és az oxigén termelés, meg sem említse, mert úgy viselkednek az emberek, mint mintha arról nem tudnának, hogy a, hogy a növényzet termeli az oxigént, és feldolgozza a szindióxidőt. Tehát magyarul Angliában ez, a, ez a, az átalakuló városok mozgalom ez arról szól, ahogy, ahogy az élászló László elmesélte nekünk, hogy összehívják a, a lakosságot, ilyen, ilyen mintaprogramok indulnak, és próbálják elképzeltetni velük ilyen valódi lakossági fórumokon, nem olyan álságosan, mint ami Magyarországon, ugye adminisztratívele van bonyolítva, és ki van pipálva, de a történések és az önkormányzati döntések teljesen ellentétes irányúak. Ezt zuglóba tapasztalom, mint a helyi civileknek egy, tagja, hogy ugye teljesen ellentétes irányúak általában a döntések, mint amit a lakosság kérne. Ott Angliában most az történik, hogy összehívják a, a lakosokat ilyen, ilyen, kom, ilyen, ilyen hogy mondjam, kezelhető számú kis közösségekbe, és ott azt kérik tőlük, hogy képzeljék el azt, hogy mi lenne, ha ők most a nagy, ha most elzárnák az olajcsapot, a gázcsapót, és akkor ők hogy képzelik el az életüket, és akkor visszafelé tervezzék meg azt, hogy hogy tudnának leválni erről a nagy rendszerekről, hogy képzelik el, mit szóval magyarul, hogy próbálják megelőzni, készítik fel legalább szíhésen a társadalmat arra, hogy a pánikot, hogyha bekövetkezik, bármilyen globális összeomlás már pedig be fog következni, tetszik, nem tetszik. Ez egyszerűen egy rendszerelméleti törvényszerűség, hogy irányíthatatlanok a nagy rendszerek már, ugye ez a Titanic példája, ez volt, és az elit ezt ugye és úgy ő mond, nem kelt pánikot, tehát egy hazugság az egész, ő nem mondja ki, de hát mindenki tapasztalja a sarád, saját bőrén a, a most ma reggel megint bejelentett gázáremelés, gázere, és a fel kell készülni, és, és a vidéki lakosság még talán jobban is elgondolkozik ezen, és készül már nálunk is, de ezt vár, nagyvárosokban lesznek az igazi nagy kataklizmák, tehát a fővárosi közgyűlésnek erre kellene készülni, és nem pedig a további mega beruházásokra. Hát azért éleg kell az előbbi felvetésedre, hogy nem maga a média van ördögtől való, hanem annak a tartalmát kell nézni, hogy mi hangzik ott el, meg mi íródik le. Igen, Ez valóban. egy eszköz, amit akár jóra is lehet használni. Igen. Tehát Igen. Igen. Ezen a helyen talán el lehet mondani, hogy a, a média akár jó célokat is szolgálhat. De most van nekünk egy telefonálónk, úgyhogy akkor várjuk a, hozzá a szólást. Szervusztok, Bányai Géza vagyok. Szervusz Géza. Na, kélek szépen, én hallgatom épp ezt a médiát, és e, e, e, egy kicsit... E, meg, és provokátorkodsz, megvéded. Meg azt szeretném védeni, és sőt, szeretném bátorítani azt, aki beszél, hogy használják az utolsó lehetőséget arra, hogy az igazságról beszéljen, ameddig ezt megteheti. Így van. És hát az olyan média, mint a civil rádió, amelyik tulajdonképpen szabad média, és ezt ma még lehetővé válik, hogy megtegyem, mert ma még a, ugye nincs ez a digitális rádiózás, stb. nem tudjuk, hogy mit fog ez hozni később, ugye sokkal üzletiesebb lesz a maga a, az elosztása is a, a, a közvetítésnek, sokkal inkább cégek fogják kézbe tartani, mint most. Lehet, hogy ez később, talán ez a lehetőség nem is lesz olyan szabad, mint most, de most én azt mondanám, hogy hogy euh, még fogadd el a, a meghívásokat, és ameddig lehet el kell mondani azt, amit, uh, amit uh, bizony a kereskedelmi média nem tesz lehetője. Igen, igazad van. Mert Ingen mi még mi, néhány nem szabad a hegedűsök szúcs. vagyunk, akik szórakoztatják a, a, a társaságot, hanem hát mi, mi, mi valójában nem vagyunk szórakoztatóak, ezt el kell fogadni, de reméljük, hogy valaki azért ez uh, mégis csak uh, uh, értékelni fogja azt, amit mondunk. Hát reménykedjünk. Hát igen, reméljük, hogy ha nem is szúrakosztod, hogy legalább elgondolkodhatók vagyunk. Igen. Én is Én ezt, én is gondoltam, hogy én egy picit... Búcsúzom tőletek, jó? De jó, jó, szervusz! Köszönjük, Géza! Köszönjük! Köszönjük. Tehát én, én ott, én is a, én a médiához akartam most gyorsan hozzászólni, hogy ugye ez többbe számot jelent, ugye a médium... És a médiumnak ugye van más jelentése is átvételemben is van. Egy, ha úgy lett, egy ilyen. Eh, hogy mondjam, eh, szimbolikus jelentése is van, tehát egy forrás is. Ugye a nagy tehetségeket szokták azt mondani, hogy médiumok. Tehát én azt gondolom, hogy pont ez a feladat, hogy... Hát az hogy isteni akaratnak isteni az átfője, akarat, az áthívője, igen, igen, szóval egy a szóval. meghosszabbítás egy pótkéz, vagy... Igen, hát ez én, a médiának is lennem lennem nem alá alá az. az, az, az nem Ha az isteni akaratot uh, osztatná, de hát az nem, az nem fizetős, az ingyenes. <gül> <gül> igen, de azt gondolom, hogy pont az, aki be, beleszállt ez a, ez a tehetség, vagy ez a képesség, én azt gondolom, annak van ilyen szempontból egy feladata. Tehát én, én is azt gondolom, hogy ezt terjeszteni kell... Tehát én nem látok más lehetőséget. Igen, csak én jobban hiszek most már az interpersonalitásban, tehát a személyek közötti kommunikációban, mint ugye annyira ez a rengeteg átvitel, annyira, meg ugye az, hogy az egy kézben tartás, meg az üzleti világ rátelepedése a hír, híradásra. Ugye ez, ez, hát sajnos ha az üzleti világ ördögi, hát lé, váljék angyalivá, megvan meg van a lehetőség. Mint akkor, akkor, akkor csinálja azt mondjuk mind hogy tessék, akkor terjeszi a nagy médium, akkor most megalakult ez a médiaunió. Vajon meg kell nézni, hogy... Ö, ö, Tud-e tud -e jót jót a világba? Szóval bekapcsolom a rádiót, és, és, és a halálhíreken kívül én, meg a hamis demagog szövegeken kívül én a nagy, nagy médiumokba alig hallok. Néha becsúszik egy-két kondor Katalin riport, meg egyebek, akkor, akkor, hát akkor, ké, ké, akkor eltávolodik. Erről még nagyon-nagyon régen a, a, a, a, a Liget Akadémián lányi Andris. Hány éve volt? Az már 15-20 lassan. Nagyon régen volt. Beszéltünk arról, hogy, hogy mi következik ezután a, ezután a globál kommunikáció után. Hát valószínűleg az interpersonalitás az, hogy az embereknek csak az lesz hiteles, ami a hiteles ember lát, cselekvése és újra, hogy más, más irányt vesz Na most akkor dolog. ezen a ponton tartsonok egy kis szünetet, és akkor utána, elkézenek után folytatjuk. Folytatjuk műsorunkat. Most a második részében megpróbálunk valami pozitívat is mondani, bár eddig is csupa jókat mondtunk, szerintem. <gül> ez az, <gül> az ön dicséret, nem? De üdös, ez volt a, a nem a rádiónál. Na, lényeg az, hogy tehát olyan értelemben pozitívat, hogy a kibontakozás, tehát a cselekvésbe mégis ebben a helyzetben mit lehet tenni. Nem elég a kritika, hanem cselekvés kell. Pont, és nem. minden helyzetben lehet cselekedni. Még a legreménytelenebben is. Tehát tulajdonképpen ebben az irámban próbálunk most elmozdulni, hogy most ebben a világban mi a feladat, mi a lehetőség. tétek a szó. Judit előbben az interpersonalitást. A, Mondjuk magyarul is. Tehát ez a, a közvetlen, közötti... közvetlen személyes kapcsolat. De. És a Gábor meg szólt arról, hogy magán érdek, közérdek. szeretném Én úgy gondolom, hogy, hogy ez helyben, ugye amit ugye megint idegen szóval a lokalitásnak nevezünk, tehát én azt gondolom, hogy helyben ezek nagyon ö, ö, virágzóan kialakíthatók. Ezért azt értem, hogy, hogy szintén én Angliában tapasztaltam, pont én is voltam egy ilyen workshopon, ahol ezt a új metodikát próbálták, és ott az egyik kulcs volt, az, hogy a, a helyi közösségeket, utcaközösségeket, övezeti közösségeket létrehozzanak, és közös programokat, projekteket, nem, is, nem programokat, mert akkor abból valami rendezvény jön ki, nem? Közös projektek. Igen, nem Tehát... játékról van szó, mint nálunk. igen. Tehát az minden beletartozott, a térférő kamerától kezdve, akár a közös autóhasználat, vagy ezt azot azt értem, hogyha gyerekek mennek, akkor nem fognak fizetni mondjuk külön egy iskolabúszt, hanem megszervezik azt, hogy valaki, a ráér viszi a gyerekeket az iskolába, vagy hogyha sokan járnak sportolni, akkor oda tehát, hogy ez rendkívül hatékony nyelvált, hiába tűnik nagyon pici gondolatnak, de ezt a közösséget összetartja. De ennek van egy alapja, ugye ez is egy, itt jön ugye az ökonomia, ennek vannak közös költségei. És ö, ott ezt ö, ugye nagyon hosszú ö, vita alapján alakítják ki. Tehát nem, nem erőtetik rá. időt adnak. Rá. adnak igen. Időt adnak, igen, nem erőtetik rá, hogy hogy már pedig adnak. mindenki fejenként, nézetméterenként, vagy nem tudom, Igen, nem diktátum, hanem igen. És De amikor ez kialakul, akkor küldnek egy kvázi szerződést. Én ahhoz hasonlóta tehát, hogy szerintem Csirályban nálunk is megvan, csak megint negatív módon, ugye e, érvényesül, tehát ez a társas házi élet is, ami hasonló, tehát, hogy közösen laknak x számú családok egy házban, és meg kell állapodni abban, hogy hogyan fogják üzemeltetni ezt a közös otthont. És ebből ugye, hát iszonyatos tragédiák történnek, meg veszekedések, meg stb., de mégsem lehet másképp, ez az én véleménye. Tehát, hogyha vannak közös használatú terek, és vannak közös érdekek, például a közbiztonság, zár, tető, nem tudom, ilyesmi, ez hát nem lehet másképp, mint az, hogy ők saját maguk e oldják meg ennek a finanszírozását és a fenntartását. Tehát, mm, ez egy társadalmi lélektani probléma, légelmi, én, én... Amit, amit nem igazán kezelnek, és a szociológusoknak ugyanúgy nincs munkája valószínű, mint nekünk környezetvédelmi szakértőknek. Őrájuk sincs szükség, holott ez a két legnagyobb probléma most a társadalmi és a környezetvédelmi. Kelet-Európában a társadalmi, a leges legnagyobb. És ezt majd vonja maga után, ugye itt a, a gátlástalan gazdaságnak a, a átalakozott környezetvédelmi uh, problémák, de, de itt a diktatúra után nem volt, nem volt kezelve az, hogy vagy még nincs elég idő, lehet, hogy nem is lehet, hogy mi, kép, mi értelmiség képzeljük azt, hogy ezt lehet kezelni, de valahogy ez, ez, ez a kibeszéltetés, ez a, ezek a... Ennek a megoldása, hogy ugye itt ö, elszabadult a szabadság. Ugye ezt most már a hangiseleméréktől rengetegen mondták, hogy, hogy eleve, eleve már ugye a hangiségnek volt korábban egy, egy vizsgálatása, aminek az volt az eredménye, hogy, a, hogy Magyarország, de az egész Kelet-Európa régió, ha jól tudom, de Magyarország az biztos jóval individuálisabb, jóval egoistábbak az emberek, mint a mint a nyugati világban, ahogy, ahol ugye mi úgy tanultuk, hogy ott egoisták. Hát valószínűleg ez egy védekezés volt a diktatúra ellen, hogy mindenki a saját egyéni útjait volt kénytelen a túlélés érdekében megtalálni a diktatúrával szemben. az, és az azzal, hogy minden közösséggel szétromboltak. Persze, igen, Tehát, tudom, hát ha hát már hát hát három o... ember állt a sarkon, már oda ment a rendőr, és hát... De, szóval de, itten... de olyanokat is, amik, hát hogy... ugye nemrég olvastam egy, egy tanulmányt, hogy hány tízezer... Ilyen olyan közösség volt, tehát a dalárdától kezdő, a helyi sport és eseteken át. Igen, voltak, ilyen ön önkezdeménye tehát voltak, az alulról jövő kezdeményezések, módon... azok bűn tudatot kellett, hogy ébresztenek, igen. Igen, igen. igen. Tehát, és ilyen. ez szerintem a családokba is beszivárgott, szóval tudom, mert az édesanyám akár akár, akár nem érként, apám is a diktatórikus volt. Hát én ezt ledobtam magamról, de csak azért, mert mi, mi, mi, mi egy olyan kultúrát is kaptunk, ahol volt ennek egy másik modellje, a nem diktatúra. Szóval, hogyha nem kaptam volna ezt a polgári nevelést, akkor, ami, ami a klasszikus ugye, kultúrában megismerteti az embert, akkor, akkor ugyanolyan klón lennék, és, és hát a másik, amit én tapasztalok, hogy Hát a saját élettragédiák, amik gondolkodásra késztetik az embert, hogy nem nevelnek minket se férfinak, se nőnek, hanem ilyen klónnak, ilyen vegyes valaminek, amit aztán... Élet... Ja igen, munkaerőnek, Bocsánat. Na, annak igen. Semmi. Igen. É, most már annak igen. semmi. Igen. Most már Most már csak igen. igen. Igen, ez nagyon tetszik. A körúton van egy bolt, az van kiírva, hogy buy and die. <gül> ez a vásárolja és haj meg szóval, na most Minden tényleg, tényleg tragikomikus, tragikomikus is. és hogy ki van írva, az is érdekes, meg kell nézni hogy mi az, csak nem néztem meg tehát tényleg a túltermelés okozta egyre nagyobb diktatórikus gazdaság, ami ami rombolja szét, most már belülről az embert, a mídien keresztül belülről ez, ha nincs meg a rezisztencia hogy a családok védjék meg magukat ezzel akkor az, az tényleg tönkretesz egy társadalmat de, de én, a... én ezért gondolom azt, amit előbb is fejtegettem, hogy a helyi közösségek akkor tudnak összetartók lenni, hogyha annak van egy közös gazdasági alapja, akár közös vagyon, akár közös befizetések. Tehát én ezt nagyon fontosnak tartom, tehát például ez, ide csatlakozik az előbb mondtál, hogy tehát a rendszerváltás után az, az, ami egészen irracionális volt, ahogy a, a korábbi állami közösségi vagyont egyik pillanatra a másikra szétverték, privatizálták, eladták. Szinte azt kell mondani, hogy nyakorló, igen, én azt gondolom, hogy még azok is, akik ebben nagy hazat húztak, szerintem azok is rosszul. Na most tudjunk arról és, épp... és csak azt akarom mondani, hogy most uh, ugye rengeteg ilyen településfejesztési uh, ügy, ügyben én, én részt veszek. És most már borzasztóan uh, kulminál és szinte közös nevezőként jön elő az, hogy de hát nincs vagyon. Ugye korábban az volt, ugye, hogy nem... Az, nem igaz egyébként, képzeld. Nem, villancó, az. Tehát az nem elő... igaz. Tehát hát befejezem. Teljesen igaz. Az egyik az, hogy ugye korábban mindig az volt, hogy, hogy nem volt probléma, mert ugye meg kell jönni a és akkor ugye nem lehet máshol elattak eladtak vagyonokat. És közben, akkor azt mondják, hogy nincs vagyon, akkor ugye van egy óriási, szerintem egy felfogásvali probléma, azt mindig próbálom, mint egy missionális ezt terjeszteni, hogy Ugye a vagyon az egyrészt keletkezik, másrészt pedig ott van helyben, tehát ezt nem lehet elvinni. Tehát ugye ez a, a közterület, az is ugye az a vagyon. Tehát amikor azt mondják, vagy az van beleírva a törvényben, hogy forgalomképtelen vagyon, ez, ugye, ez, ez negatívumként jelenik meg a köztudatban. Ugye azt gondolják, hogy a forgalomképtelen az, hogy értéktelen. <gül> Miközben pont az a jó, hogy forgalomképtelen. Tehát nem Igen. lehet elvinni. Tehát igen. Nyilvánvaló, hogy egy. Ugyanez van az tulajdon... erdőkkel kapcsolatban, amit nem fejeztem be. Egy magántulajdon az nem tud köztulajdon vagy közt, tehát egy magántér a köztér nélkül nem tud érvényesülni. Ki kell menni a házból, be kell jutni valahova. Tehát a kettő szimbiózisban van, tehát a magánügy, ez mindig szoktam fejtegetni, hogy a magántulajdon érték és a köztelet érték között rendkívül nagy összefüggés van. Tehát és ezt a kettőt össze kell hozni, de ez csak akkor lehet, hogyha azt a vagyont is sajátjának érzi, közvetve, persze, ugye abban a százaléknél arányban, amennyiben ugye birtokosa egy, egy településnek, a másik vagyon, ez nagyon lényeges, ez az emberi vagyon, ugye, és ott van. Az is a ha magántulajdonra gondolsz? Ah, nem, szellemi. Tehát a szellem, ja, akkor mag, szellemi. Persze, van ennek az anyagi része, ugye a magántulajdon, mint ingatlan, meg, meg ott levő ásványkincsek, meg az összes térbeli... Az ásanykincsek, történet, állami, történet. állami tulajdon, vigyázzunk minden, ami igen, a de, alatt van. Nehogy téveszt, te meget terjesztünk. Igen, ebben nemzeti a... Tulajdon, nemzeti nem tulajdon. de ugye mégis, amikor valaki kibányászza azt a... Hát igen, akkor, akkor a használatot veszi Akkor meg. használatban veszi, és is is fogalom én, Igen, de én azt gondolom, hogy ezt mind nem lehet nálunk megtenni, mert nem így van, hogy ugye, hogyha egy, egy beduin -a, a sivatagban a hatalmas vagyont tud abból szerezni, hogy az általa tesen ismert olajból, hogy a világban mennyit eladnak, vagy baskíriába vagy Tatarisztában, hogy hát óriási jólét van, idézőbb hogy jólét van a korábbi évekhez képest, De Magyarországon úgy termelik ki a vizeket, meg a különbözően a helyi közösségnek semmi köze nincs hozzá. Tudom, tudom hogy állami vagyon, nemzeti vagyon, de az is nemzeti vagyon része az a település tér, ahol előállítják a javakat, újra termelik a munkaerőt. Én azt gondolom, hogy itt minimum valami visszacsatolásnak kell lenni. Tehát szinte komikusnak érzem Igen, ezek érzem a konstrukciók azt, teljesen ö, kifosztják a nemzetet. Igen, ezt ez ez látjuk, is, és ezért értünk Tehát, el most már falhoz. Ez olyan fura, vagy, egészen veszélyes szintű. Igen. Hogy maga az önkormányzatisága, az a az nem más, mint valami túlélésnek az önkormányzatisága. Tehát nem, nem, a, nem a helyi vagyonok és a helyi... Emberi forrásokkal való gazdálkodás jelent egy önkormányzás, ugye, amit normálisan gondolna az ember. Igen, igen. E az önkormányzatok. Nagyon komoly vagyont örököltek, vagy kaptak meg a rendszerváltáskor, de ez részben főse ismerték igazán, hogy mit is kaptak meg. Hát az ipari területeknek a 50%-a például a, a, a törvény ereje által a önkormányzatok élet egy csomó intézménye, csomó terület, szóval nagyon komoly vagyon kaptak. Ebből aztán mi A klasszikus módon mondom, a tocsikolás, ugye? hogy rá küldtek egy, egy, egy jófüzetett ügyvédet, aki abba érte ki magát, hogy hogy foszaki a ki a, a, a helyi kép, közösséget képviselő önkormányzatokat, hogy az ősikérdéjel megvegyen, szóval elképesztő alacsony szinten mentek ezek a dolgok. Ö, és, és ugyanakkor maguk az önkormányzatok sem éltek az, a lehetőséggel, és ö, rendre eladták ezeket a vagyontágyakat, hogy vagy betömködjék fel a lyukakat. Úgyhogy valóban az, hogy most már nincs vagyon ennek az önkormányzatok, igencsak a. Az Na a most azért ez a nincs vagyon ezzel álljunk le, mert ez a nincs vagyon, ez szerintem a hatalmi mágia. Tény, tényleg, hogy valójában van vagyon. Ott vannak a. Az Európában páratlan édesvízkincseink a talajban. Még, még vannak állami erdők még van hite, hihetetlen nagy terület állami kézben, amiről nem tudnak, tehát teljesen zavaros tulajdoni, nem tudja a közösség, hogy milyen van. Nem tudják konkrétan, tehát ma magyarul ehhez is, mondjuk ehhez részben idő is kell, mondjuk ez, ezről szólt volna a rendszerváltozás, hogy a tulajdoni szerepre felkészítse a polgárokat Ugyan magántulajdonira, mint a közösségi Köszönöm. tulajdon új funkciójára, vagy megváltozott funkciójára. Szóval ez nem történt, meg itt, itt tényleg elmaszhatolás volt és egy elcsöszett rendszerváltás. Úgyhogy, úgyhogy, hát én azt szoktam mondani, amikor fórumokra megyek, hogy ébresztő. Ennyit, hogy ébresztő, tessék állampolgári jogainkkal élni, amit ugye papíron megkaptunk, tessék legalább azzal élni, ami jog van, ott lenni a helyi törvényalkotásnál, benél nézni, mit csinál a testület, és én, én úgy látom egyébként, hogy egészen kicsike, ügyekben től kezdve nagyokig lehet nyerni harcot, hogyha összefog egy helyi közösség. Én most ő... ezek nem kapnak általában publicitást, de tudom nagyon jól, mert, mert segítettünk sok mint környezetvédelmi ügyekben is, és, és látja az önkormányzatok is akkor kénytelenek másként dönteni, ha látják, hogy a közakarat mögötte van, és egy, és egy képviselt közakarat az ügyben. Nagyon örök, hogy ezt mondod, mert a, a, én is dolgozom most egy olyan vidéki eh, mikrotérségben, ahol ahol nagy és értékes vízkészlet van, de ezt egy természetesen külföldi multinatális cég a végletegig próbálja kizsigerelni, és mindenféle hamis uh, tanulmányokkal próbálja ecsötelni, hogy ez nem is úgy van, hanem meg nem is csökken a víz, meg nem, Nyilvánvaló, hogy ha valamit elveszek a földből, akkor <gül> ott nincs többet. És hogy ugyanezt a használati jogot, ugyanezt a koncepcius jogot miért nem kaphatja meg egy település, vagy egy településcsoport? Vagy tehát, pedig ketyegjen neki. Hát ezt mondtam, mondjuk a Szentendrai vízbázison... Pont ezt akarom mondani, tehát hogy, hogy. Tehát, hogy jöjjenek a filérek a multitól. Most de, édes tehát mindegy, hogy. Én, én azt gondolom, nem minden. A medencázók tűznek ki régen, ilyet. ugye volt a közös legelő, ugye ez egy, egy szent dolog volt. Tehát az, hogy, a, hogy a, hogyan fogják használni a települések, a közlegelőket. Ugye ez egy óriási e, jogi védettsége volt. Én azt gondolom, ugye ezt a vagyont is. Legyen állami tulajdon, én ennek örülök, de az, amíg ott él az a telepés, az nem. Hogy mondjam, ő nem közömbös, hogy mi lesz azzal, hiszen ő az, aki adott esetben is szennyezi ugye, ezt a vizet, vagy éppen a, megengedi azt, hogy, hogy ö, ö, hát idegen érdekek, kiszippólyozák azt a kincset. Tehát, a, tehát nem lehet független a helytől hiába nemzeti kincs, ezt akartam csak mondani. Világos. Az erdőkkel kapcsolatban akartam még valamit, pedig a szót. Igen, igen. A, azért a víz témát befejezem, mert ugye vízügynél eltöltöttem öt évet, mint vízvidőségvédelmi szakember, és ez a felszín és a felszín alatti vízek unatkozásában is elég nagy ismeretem van a témában, és hihetetlenül nem aknázza ki ezt sem a magyar gazdasági elit, hogy ebből a Magyarországnak felfelé vezető útja legyen. Hát ezek bizony felülvizsgálandók, ezek az ügyek. Mm. És kérdés, hogy ki lesz az a politikai garnitúra, aki miért osztatik felülvizsgálni ezeket a dolgokat. Mert én is azt mondom, hogy amit ember alkotott, azt ember meg is változtathatja. Ugye az Európai Unió vízkeret irányelve az arról szól, hogy a víz nem áru. De rögtön beleteszik azt, hogy de igen, de vízhasználat. Mm. Tehát, mint ahogy minden nemzet, mint ahogy a legtöbb. És amiért én nem bántam, hogy a szállami igazgatásból kikerültem, hogy a legtöbb nemzetközi szabályozásban mindig benne van egy kis kapu. A gazdasági elit mindig belenyomott valamit, ami, amit ö, gyakorlatilag elmaszhatolódnak ezek a nagy nemzetközi természetvédelmi és, és, víz, és minden egyéb ilyen ügyek. Én azt mondom, hogy, hogy ha nem védi meg, az a helyi közösség nem tanulja megvédeni, és az értelmiségnek ez a feladata, hogy, hogy a tényekre és az értékekre figyelmeztessen. Hát akkor épnek nincs hazája. Ez kell, hogy mondjam. Hát most itt a civil rádióban akkor, hát, arra tudunk jutni, hogy Mindenki a saját erületén a saját közösségében tájékozódjon a tényekről. Tájékozódjon, a, tényekről. Ö, ö, a hasonlóan gondolkozók ö, irányában is ö, vegye fel a kapcsolatot, és, és ö, lépjenek. Láthatóak most már ö, jó kezdeményezések, éppen most ugye ez az almával kapcsolatos Euh, hát demonstráció. Ezek mind fontos dolgok. Euh, a, tehát ez kiki -ki a saját területén megteheti. Tudom, hogy ezek nem könnyű harcok, mert akinek anyagi vagy hatalmi érdeke valami, az euh, ellen fog ezerrel állni bármiféle olyan érdemű változtatásnak, amelyik az érdekeit nem erősíti, mindazonáltal nem szabad előre föltenni a kezünket, hogy úgy, úgy se lehet semmit se csinálni, hanem ö, számos jó példa van most már, hogy igenis tehet. Igen, jókat, hát az államnak is fel kell válnia a közérdekérvényesítés. Szóval, tehát meg kell erősíteni a, a, már, már a nagy usa már ugye a nagy hitelintézeteket államosították, vagyunk. szóval azért a fejlett államokban más ilyenek is vannak. Nem tudom, hogy majd, ha lesz -e erre idő, hogy ezt. A... Persze, de akkor inkább rádbíznám ezt. Jó, hogy az zá, zászóként még elhangozom egy, egy mondat, egy könyvből, amit a Judit ma szerzett meg, Ö, és akkor a következő alkalmakkor pedig már a, ezt a témát folytatjuk, bár előre beharangozom, hogy az e említett közlekedésfejlesztési koncepcióról szeretnénk egy Műsort, hát készíteni, amelyik ugye Budapestnek a elkövetkező 12 évéről szól valójában. Megér egy, egy alkalmat, hogy erről beszéljünk. Mindazonáltal most akkor halljuk ezt a ezt az állszót. Igen, azért hozzáteszem, hogy amit végem, minden nyárnak akartunk mondani mind a hárman, hogy mindenki tegye meg azt a kis lépést, ami, ami a jobb, jobb felé. Tehát ha a nagyvárosokban a zöld felület hiányzik, akkor ültessen kertet. Vannak ilyen mozgalmak, és mindenhol, ami, ami a lokalitás legnagyobb problémája, azt fogjanak össze, és közösen próbálják megoldani. Hát, Sok e, dolgot meg lehet pénz nélkül is. Egy, egy konkrét és nagyon látványos dolog például, hogy le kéne fogni a kertészeti vállalatok a kezét, amely a legnagyobb pusztítója éppenséggel a növényzetnek és az zöld területnek. Elképesztő nyírási düh van. Sajnos azt kell ha, mondjam, ezért hogy. Ezért fizetnek, ők. Gábor. Én tudom, és hogy ez hogy fizetjük működik. Őket. Sajnos azt kell mondjam, hogy nem csak ők végzik ezt, hanem általánosságban az emberek. Nekik nekiestek az szerelem a növényeknek, nem tudom mi bajuk. De, de ők aztán élen járnak ebbe a dologba, és valami hihetetlen pusztítást végeznek a, a növények soraiban, ápolás címszó alatt. És, és miért nem lehetne ezzel ellen fellépni? Miért nem lehetne lefogni a ezt a nem igen, vál változtatni kell, igen, igen, hát nem tudom, mennyi időnk van még. Azt még hiszem, van, hogy Pont annyi, hogy elhoztam ezt a könyvet, az Huxlinak a visszatérés a szép új világhoz, tehát ez a következő könyve, és ebben ezt, ez van a hátoldalán, ezt az egy hosszú mondatot még felolvasom. Csak is az éberek őrizhetik meg szabadságukat, csak azok remélhetik, hogy demokratikus módszerekkel eredményesen kormányozhatják önmagukat, akik szüntelenül szemfülesek és intelligensek. Egy olyan társadalom, amelynek jelentős hányada általában egyáltalán nem szemfüles, tagjai nem a jelenben élnek, nem itt és most, nem is az előrelátható jövőben, hanem valahol másút. A sport és a szappanoperák, a mitológia és a metafizikai képzelet másvilágaiban nehezen tud majd ellenállni azok törekvéseinek, akik megpróbálják manipulálni és irányítani őket. Akkor, uh, Tehát a szemfülesség. a szemfülesség. És, és, és én még itt, hozzáteszem, hogy a cselekedet, itt És most, és ne az álmaimban. Így van. Bár az álmok fontosak, de mégis legyünk Pozitív álmok, itt. igen. igen. Uh, azzal fejezném be, hogy most a két akkor következik, de egy februári adásnak az ismétlése, miután a egézze most nincs itt. Uh, a két év múlva találkozunk. Elbúcsúzom, köszöntöm a tisztelt hallgatókat, Kolundzia Gábor, Balogatfös Béla és Balogudit. Köszönjük a lehetőséget. Köszönjük szépen.